ומצהריים יקום חלד, תעופה כבוקר תהיה, ובטחת כי יש תקווה, וכפרת לבטח תשכב, ורבצת ואין מחריד, וחילוף עניך רבים, ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מנהם, ותקוותם מפח נפש.